Alldeles gratis får ni hos Musik och Radio City på Södergatan 25 i Helsingborg en 1 eller en försäkring som gäller ett år, när ni köper en transistorapparat som alldeles utmärkt tar in Radio Markurs program. Vill ni ha Radio Markurs och, Mikurs och -program, så titta in till Musik och Radio City på Södergatan 25 i Helsingborg.